Їх почуєш на кожному кроці Зате чоловіки не матюкаються, аби не бути схожими на жінок Отримав пакунок від Авалерія, а насправді від його матері Вона обійшла знайомих письменників і назбирала для мене одягу Мав два вживаних костюми Один від Григорія Полянкера, другий від Любові Забашти з Малишкового плеча Андрій давно помер, його речі Любов Васильівна тримала в шафі Тепер, бач, зняла й передала для мене. Можна уявити, як я був зворушений. Варто згадати і про Євгенію. В письменницькому середовищі добре відгукувалися про мене. Вона нарешті зрозуміла, що припустилася найтяжчої в своєму житті помилки Ніколи я не був божевільним. Зрозуміла також і те, що мій шлях, на який услід за мною ступила Раїса, аж ніяк не для неї, самої Євгенії. Комусь же належало звести на ноги дітей. Отож, видно, Бог, плануючи наше з нею життя, все зважив на Терезах. І виніс єдиноможливий присуд – розлучення. В малишковому костюмі, в капелюсі, я тепер виглядав столичною птицею. Не майменцем. Коли проходив позвік на школу, вчителі показували на мене учням «Погляньте на діда, то пішов в шпигун ЦРУ». Підстави так мене рекомендувати в них були. У Москві надзвичайно великим тиражем вийшла книга якогось Яковлєва під назвою «ЦРУ проти СРСР», де я саме в такій ролі був і поданий. Мене втішало те, що я грав цю роль на одній сцені з Андрієм Сахаровим та його дружиною Оленою Боннер. І все ж ніхто з найменців мене не цурався. Майма – то село колишніх репресованих та їхніх нащадків. Як тільки я зміг купити собі якесь писадло, відразу ж написав Валентині, дружині Бердника, розпитуючи її про Олеся, де він і що з ним. На мій подив відповів сам Олесь, який на той час уже був вдома. Бердник писав «Указом президії Верховної Ради СРСР його помилувано, він готовий негайно прилетіти до мене, мовляв, нам конче треба поспілкуватися, аби зрозуміти один одного». Я, звичайно, не відповів на цього листа». Через деякий час прийшов другий, такого ж самого з місту. Не відповів і на другого. Отже Левко був правий. Тоді, коли ми, запресовані в метал, обпечені уральським морозом, обговорювали поведінку Бердника, він уже беззастережно прийняв умови КДБ, і це ганебне відомство подало документи до Верховної Ради СРСР на його помилування. А ще через місяць я прочитав у літературній Україні покаянну заяву Бердника – Мені прислав її хтось із друзів. Свого часу на цю невдячну тему я читав заяву Дзюби, відтак заяву Снігірьова. Психологічно ці документи відрізнялися від Бердникової заяви так, як відрізняються витявлені силоміць визнання від добровільного, навіть радісного тексту. Бердник почувався щасливим тим, що пише. Він кидав звинувачення на адресу ЦРУ, запевняючи українського читача, що гельсінський рух та дисидентство діють за його сценаріями. Називав «моє ім'я». Та ім'я Лук'яненка, мовляв, незабаром, і ми зрозуміємо, що стали маріонетками американських спецслужб і неминуче прозріємо Аби завершити цю тему, забіжу наперед Коли я вже перебував на еміграції, Бердник завітав до мене, щоб заручитися моїм словом до українських громад в Америці і Канаді Словом на його підтримку Він потім посилався на мене Мені телефонували раніше, ніж надати йому аудиторію, і я відповідав приблизно так. В особі Олеся Бердника ми маємо відомого українського письменника. Не всі літератори здатні до героїчних вчинків. Та звідси не випливає, що ми мусимо їх відкидати геть. Олесь Бердник був і залишиться талановитим українським письменником-фантастом. Я такого прошу його приймати і шанувати. Від мене Олесь із Мар'яном Коцьом, який був залюблений у його творчість, поїхав у розкидані по всій Америці і Канаді українські громади. Поїздка була успішна, аж доки бердник не прибув до Вінніпегу. Де на його виступ прийшли Раїса Мороз і син майбутнього патріарха Київського і всієї України Руси Василя Романюка. Бердник виступав не вельми скромно, змальовував себе послідовним борцем за визволення України. І тут йому було сказано, хто він є насправді. Раїса Мороз та молодий Романюк затаврували його як зрадника. Правду кажучи, я пошкодував, що так це сталося. Письменник Олесь Бердник заслуговує на пошану і безумовно має її, але тоді у Вінніпезі йому довелося пережити гіркі хвилини. Він так тяжко був вражений, що увірвав свої виступи і повернувся в Україну.